Dictadura, quando sufriu a guerra civil. Ándele, weis! Vos días, queridos ointes. Hoxe estamos de festeixo polo 25º aniversario do derrubamento do muro construído por Trump. Para acompañarvos ao longo deste día dende Radio Ándele FM emitirás un programa especial no que cubriremos en directo todas as novas do evento coa maravillosa colaboración de Apolónia da Rocha. E sen esquecernos da túa incrible participación, rocococo. Claro que non. Pero graciñas xa miriña Neste día xente aproveita para cruzar a fronteira Entre México e Estados Unidos E así recordar Fuá, puto tráfico Todos os anos a mesma merda Xa podía pasar este día Que noxo Pero que faz Con esa cara de empolado Que me rayaches o coche Ándele huevón Excuse me Excuse me. E ti que queres? Non necesito pañuelos. Perdona, amigo. Do you have un asiento? I need to cruzar the border. Eh... La frontera. Pero que dis? yanqui dos collóns? Please. Por favor. Tengo que visitar a my family. Mi hija is very ill. Está enferma. Bueno, carallo. Non me veñas con historias. Todos decidos o mesmo. Crees que son un Uber ou que? No. Se si fueras Uber, estarías más clean. ¿Cómo que clean? Se pasa ya noite limpando coche. Sube pa aquí, monta e déjate de merdas, eh? Do you have uns caramelos? Papa hostias. Uns caramelos non, pero teño ina jabeta, un licor café feito na casa, ya sabes. Dos vos. Oh, liqueur coffee. ¿Esto qué es? Tome proba ti. Pero con sentido, eh? Que vos gusta moito eso de saltar dos balcóns os Yankees, cando bebede Parece que avanza o tráfico Como te chamas? Robert? You? Eu son Xoan Encantado, Roberto Robert Robert Nice to meet you John Xoan No, no I am Robert Ties esparvo o comes merda Que me chamo Xoan Ok, John Menuda viaje nos espera. A todo esto, chefe, ¿dónde vas? I'm going to la chingaba. My family lives over there. Pero ti no eres un gringo. Sí, pero tuve que ir con mi family a buscar trabajo. Esa historia recórdame a los meos tempos mozos. Antes esas cosas no eran así de fáciles. Ahora podedes cruzar a frontera cuando que irás. En mi época era muy distinto. Canto quedará para cruzar a fronteira. Shh. Cala parvo, que xa estamos chegando e non nos poden descubrir. A ver se é verdade, Margarita, que estou farto de estar aquí metido e non poder ni respirar. Díchenche que cale, Xoán. Contas soizen no coche? Solo eu. Por ver os papeles? Sin problema, aquí tes. Non de aquí, verdad? Si sí que son. Antes non era. Pero teñen todos os papéis igual que a ti. Yeah, I've got a sm -57. Yeah, sure, no problem. Tengo que informar el que has sido seleccionado para realizar un registro aleatorio en su vehículo. Pero que absurdo. Sempre nos escolledes aos gálegos para isto. A esos vehículos de ahí non os registrades. Claro, como son americanos... Eu tamén son estadounidense. A única diferencia é que non nacen aquí. Pero teño os mesmos derechos que a vos. Es un registro completamente aleatorio. Es simple protocolo. Si no estás haciendo nada ilegal, no tienes por qué preocuparte. Ahora necesito que se tranquilice y salga de tu vehículo. Esto parece muy maltrase. Siempre comes una mierda. ¿Protocolo? ¡Un uh, caray! ¿Pero qué coño fue eso? Me cajo en la cona que te parió. Salga del maletero con las manos en alto. ¡Vai a comer berzas, fillo de puta! ¿Qué coño dices? ¡Berzas! ¡Deixad de un paz, perros gringos! ¡Ey, deténgalas! <risa> Marga, non te preocupes, todo vais a ir ben. Despois diso, tiven que pasar seis meses nun centro de detención para inmigrantes. As novas eracións xamai sabrán o que foi pasar por iso. Pero rapaz... Esperta, que levo mil horas contando echa miña vida. Que? Que? Que? Nos parou a policía? Pero rapaz, estás no me puto coche e nin caso me faz. Estás parabu que conache paz. Keep calm, nega. ¡Keep calm! ¡Keep calm! ¡Keep hostias! Última hora. Colapsa esa entrada de la frontera. Por lo que sus utilidades tomaron la decisión de pechar o paso durante las próximas 48 horas. Mala suerte para todos aquellos que están a piques de entrar, ya que en este preciso instante todas esas entradas quedan bloqueadas. what ha sucedido? ¿Qué dicen? Non vas poder pasar, ter unha longa espera. Oh, my God! Tengo que pasar! Very urgente! Por que tens tanta presa? Tranqui, tranqui! Imos a acercarnos xa a verse falando coes guardias, pois que pases. Hostia! Eu coñezo ese policía! Tremendo fillo da puta! Boa noite. Non sei sé si se sabéis, pero a frontera está fechada, polo que non posso deixar vocês pasarem. Pero que le pasa a este? Ten a filha no hospital e necesita pasar urgentemente. Lo siento, pero acabo de decirle que a frontera está fechada. Vai comer berzas, fillo da puta! Que coño dices? Berzas? Espera, eu te conozco. Eu a ti, teño te máis que fichao. Que ficheches con miña Margarita? Ei, hey, Joao, que pasa? Margarita! Pero, pero, onde estiveches todo este tempo? Déxame en paz. Pero por que te póns así, muller? Hai moitísimo que non sei nada de ti. Pensei que estabas na cárcere ou algo peor. Pero como ibas a ver de min se si nin te molestaste sen chamar? Xa, muller, que... Non sei, liouse todo moito. Estive unha tempada incomunicado... Pero é importante que aquí estamos, despois de tanto tempo. Quén o diría, eh? En fin, paso de ti, Joan. Estás igual que a sempre. Alegrome que estés ben. E con máis calma, non quero distúrbio. Oh, tengo que cross. Que non va a pasar a nadie, está pechada. Este que carallo, é? Eh? A topeimo polo camiño, necesita cruzar a xa. É moi urgente. Axúdanos, Marja. Pero ti estás tolo. Non volvas a saltar ma lei, e menos por ti, xoan, que eres un liante. Bueno, muller, tampouco te pases. Teño os meus fallos, sí. Telos ti, tamén. Pois xa está, Marga. Somos humanos. Todos cometemos erros e temos que axudarnos entre nós para conseguir unha sociedade máis cívica e máis humana, na que a base social sexa o amor entre todos nós. Para así poder prosperar e levar a cabo un acto de amizade e bondade, por e para os habitantes deste lugar chamado mundo. Que son as fronteiras? Que tontería é esa? Aquí somos todos iguais e temos delito a ser libres, que non nos limiten leis nin fronteiras, que só beneficien aos de arriba. Uh! que profundo! Abrazo! Pero vos o desparvos o que vos pasa? Non é non. Pois sabes o que che dixo, Margarita? Que vas tomar polo cu? Fendios e jás a Ai, nunca cambiará. Avisa a unha patrulla. Nah, deixalle dez minutinhos. Xos colleremos. Pero tú estás crazy? Por que hiciste eso? Non vou permitir que ninguén manexe o noso destino. Penso a xudar a chegar onde a túa familia, Robert. Ninguén ten dereito a prohibirte entrar no país. É máis coa túa situación. No és para tanto. Cala a boca, langrán. Váyate mazo, acabamos de escoitar. Vai lavala cara, Jalopín. Unha canción popular galega. Ai, como olvidar esas noites de cantos de taberna e furancho, é, eh, Rocco. Así é a Polonia. Qué ben o pasamos nos nosos tempos mozos, cando nos agochávamos detrás das pedras a tomar cuncas de viño ao ritmo das folleadas. Cala un louco roco, que xa metes ata o carallo, cago na puta radio de Dios. Tengo algo que contarte. A ver, oh, cona que cona queres? En realidade, nin son americano, nin a miña filla está enferma. ¿Como? Comendo e coa cuchara metendo. A ver, hostia. Bueno, pois iso, que non nin son americano, nin a miña filla está enferma, bueno, realmente nin teño filla. Entón, para que querías cruzar? Por Por, polo guacamole, os nachos, as praias de Cancún, o clima tropical, os sombreiros, as piñatas, a película de coco As telenovelas, os mariachis, os chiles as coronitas Ai, boa birra Mais polos paisaxes, o dia dos mortos, as calenas coa súa comida e bebida gratis Diego Rivera, os bosques, as ballenas grises, as festas patronais, os bailes tradicionais, a loita libre pero sobre todo a Do chavo e re misterio, máis polo xilito lindo de los corazones, o café de botas, mañanitas, os boleros, a ribeira, mallas, tortitas, as adelitas, Luisito comunica, o sótano das golondrinas, mi enchilada e quesadilla, mi cerveza e mi tequila, ai, mi dulce maravilla. Que viva México! Que viva! Vivo Brasil! Pica la puta boca!